Розділ 8. Інвестор і коливання ринку. Якщо інвесторові вдалося інвестувати кошти у високоякісні облігації з відносно коротким строком погашення менше 7 років, коливання їх ринкових цін не матиме суттєвого впливу на позицію інвестора. Саме тому цієї обставини можна не брати до уваги. Те саме стосується й американських державних ощадних облігацій, які він може погасити в будь-який момент, повернувши вкладені в них кошти чи навіть більше. Що ж до довгострокових облігацій, то коливання ринкових цін упродовж їхнього життєвого циклу можуть бути доволі суттєві, і майже напевно та частина інвестиційного портфеля, яка відведена на звичайні акції, не уникне коливання ринкової вартості впродовж кількох років. Інвестор мусить знати про такі коливання і бути готовим до них як фінансово, так і психологічно. Будь-який інвестор захоче заробити на коливання ринкових цін, як на звичайному зростанні курсу акцій з плином часу, так і на операціях, купівлі, продажу за вигідними цінами. З його боку такий інтерес природній і цілком виправданий, але подібна діяльність у разі його участі в спекулятивних операціях може містити серйозну небезпеку. Легко давати пораду утримуватися від таких дій. Набагато важче її дотриматися. Повторімо те, про що ми говорили на самому початку. Якщо ви хочете спекулювати, робіть це із розплющеними очима і будьте свідомі того, що врешті-решт можете втратити гроші. Переконайтеся, що звели ризик до мінімуму і повністю відокремили спекулятивні операції від інвестиційних. Спочатку ми розглянемо більш важливе питання курсових коливань на ринку звичайних акцій, а потім перейдемо до облігацій. У розділі 3 було запропоновано історичний огляд стану фондового ринку ХХ століття. У цьому розділі ми час від часу повертатимемося до цього матеріалу, щоб з'ясувати, що може отримати з цього інвестор – у формі довгострокової оцінки його портфеля за умови незмінного володіння ним під час коливань ринкових курсів або ж від можливості покупки за низькими цінами під час ведмежого ринку і продажу за високими під час бичачого ринку, що зростає. Коливання фондового ринку як орієнтир для ухвалення інвестиційних рішень Оскільки ціна на звичайні акції, навіть на ті, що мають найвищий інвестиційний рейтинг, під періодичним коливанням цін розумний інвестор повинен бути зацікавлений у тому, щоб отримати прибуток від цих коливань. Існує два способи, якими ми можемо спробувати це зробити. Таймінговий, тобто відстеження ринку, і ціновий, тобто відстеження ціни. Під таймінговим ми розуміємо спробу спрогнозувати коливання фондового ринку, щоб купувати чи утримуватися від продажу акцій, коли очікується зростання курсу і продавати або утримуватися від купівлі за його очікуваного зниження. Під ціновим способом ми розуміємо намагання купувати акції тоді, коли їхня ціна встановлюється на значно нижчому рівні від їхньої реальної вартості і продавати акції, коли ціна перевищує їхню реальну вартість. Менш амбіційна форма цінового методу – це простий аналіз, який полягає в тому, щоб переконатися, чи не переплачуєте ви за акції, коли їх купуєте. Цього цілком достатньо для пасивного інвестора, який переважно зосереджений на довгостроковому володінні акціями. Це основний мінімум для проведення інвестиційних операцій. За винятком, можливо, лише методу середнього рівномірного інвестування, який почали використовувати за розумного рівня цін. Ми переконані, що розумний інвестор може отримати задовільні результати, використовуючи будь-який ціновий спосіб. Крім того, ми впевнені, якщо він обере таймінг для прогнозування стану фондового ринку, то врешті-решт стане спекулянтом з відповідними фінансовими результатами. Для нефахівця в цій сфері – Така відмінність може видатись незначною. Її не схвалюють на Волстріт. Брокери та інвестиційні служби сприймають як невід'ємний принцип інвестиційної практики чи, можливо, як безкомпромісне твердження той факт, що інвесторам і спекулянтам слід приділяти значну увагу вивченню прогнозів щодо стану фондового ринку. На нашу думку, що далі інвестор від Wall Street, то більший скептицизм він відчуває щодо прогнозування стану фондового ринку чи таймінгу. Інвестор навряд чи може ставитися серйозно до численних прогнозів, які з'являються чи не щодня. Та все ж таки він здебільшого бере їх до уваги і навіть діє згідно з ними. Чому? Тому що він переконаний – що для нього важливо сформувати свою думку про майбутній курс на фондовому ринку. Крім того, він відчуває, що брокери більше, ніж він прислуховуються до прогнозів на майбутнє. Наприкінці 1990-х років прогнози ринкових стратегів набули найбільшого впливу, ніж будь-коли раніше. Та, на жаль, вони не були точними. 10 березня 2000 року, коли фондовий індекс Nasdaq дістався максимальною позначкою 5048 Ральф Акампора, головний спеціаліст із технічного аналізу компанії Prudential Securities, заявив у статті, опублікованій в USA Today, що він очікує, що індекс NASDAQ сягне 6000 упродовж 12-18 місяців. Через 5 тижнів індекс NASDAQ знизився до 3321 – але Томас Галвін, фахівець відділу стратегії ринку компанії Donaldson, Lovkin Generator, заявив, що фондовий індекс упаде ще на 200 чи 300 пунктів, а потім зросте до 2000. Але, як виявилося, індекс NASDAQ не зріс на жоден пункт, а навпаки впав більше, ніж на 2000 пунктів і продовжував свій рух донизу до 9 жовтня 2002 року коли досягнув своєї найнижчої позначки в 1114. У березні 2001 року Абі Джозеф Коен, головний спеціаліст з інвестиційної стратегії компанії Goldman Sachs Co, опублікував прогноз, згідно з яким фондовий індекс S&P 500 на прикінці року повинен був дорівнювати 1650, а фондовий індекс Dow Jones закінчити 2001 рік на рівні 13 тисяч. Ми не очікуємо зниження, повідомила Коен, і віримо, що відповідно до наявної тенденції, прибутки корпорацій повинні зростати і надалі протягом цього року. Економіка США вже почала тонути на той момент, коли лунали ці слова. Значення індексу Standard Poor's 500 наприкінці 2001 року склало 1148, тоді як індексу Dow Jones – 1021 що відповідно було на 30 і 23% нижче прогнозів. Можна досить довго сперечатися про всі за і проти складання прогнозів на фондовому ринку. Багато інвесторів намагаються досягти успіху в цій царині і поза всяким сумнівом деяким людям вдається гарно заробити завдяки своєму вмінню аналізувати ситуацію на фондовому ринку. Але абсурдно думати, що звичайні інвестори можуть заробити гроші на основі прогнозів. Адже хто купуватиме акції, коли всі звичайні інвестори, отримавши сигнал від ринку, кинуться продавати свої цінні папери, сподіваючись на отримання прибутку від цієї операції? Якщо ви, читач, сподіваєтеся з часом розбагатіти, використовуючи свої вміння у сфері прогнозування ринку, то повинні намагатися перевершити в цьому безліч конкурентів, які роблять те саме. Немає жодних підстав, ані логічних, ані практичних, Думати, що будь-який типовий чи посередній інвестор може передбачити стан фондового ринку краще, ніж це зроблять інші. У теорії таймінгу є ще один аспект, який, здається, ніхто не враховує. Таймінг має велике психологічне значення для спекулянта, тому що він хоче отримати свій прибуток надто швидко. Думка про те, щоб почекати рік, поки його акції піднімуться в ціні, для нього просто нестерпна. Але для інвестора Ця ідея не така вже і гнітюча. Який же тоді йому сенс не інвестувати свої кошти, доки він не отримає, ймовірно, надійний сигнал, що настав час купувати акції. Він отримає свою вигоду лише в тому випадку, коли, почекавши, зможе купити цікаві для нього акції за значно нижчою ціною, що компенсує недоотримані дивіденди. Таким чином таймінг не має для інвестора жодного значення – якщо він не пов'язаний із ціновим способом, тобто якщо він не дозволяє інвестору перекупити свої акції за ціною, значно нижчою від попередньої ціни продажу. У цьому плані відома теорія доу, яку використовують для таймінгу, має незвичну історію. Докладніше цю теорію розглянуто в розділі 1. Якщо коротко… В основі цього методу торгівлі акціями лежить визначення часу купівлі акцій на основі методу прориву їхнім курсом середнього тренду, що підвищується і аналогічно часу продажу акцій, якщо відбувається прорив курсом тренду на зниження. Теоретичні розрахунки, які не обов'язково є актуальними, і результати використання цього методу свідчать про те, що впродовж майже всього тривалого часу з 1897 року, до початку 60-х років 20-го століття інвестори отримували прибуток. З огляду на це, практична цінність теорії Доу доволі висока. Сумніви, якщо такі виникають, стосуються надійності його опублікованих даних, як відображення того, що теоретик Доу насправді зробив би на ринку. Докладніший аналіз наявних даних показує, що з 1938 року, лише кілька років після того, як теорію доу почали серйозно використовувати для роботи на Уолл-стріт, якість удержаних результатів кардинально змінилася. і визначним досягненням став сигнал до продажу акцій, коли за місяць до краху 1929 року значення фондового індексу дорівнювало 306, а також те, що прихильники цієї теорії утримувалися від операцій під час тривалого ведмежного ринку, поки в 1933 році стан справ не налагодився сам по собі. Тоді значення фондового індексу було на позначці 84. Із 1938 року прихильники теорії Доу переважно продавали акції за доволі привабливими цінами – але потім змушені були знову купувати їх за вищим курсом. Упродовж наступних 30 років значно більшу дохідність дали прості операції придбання і отримання акцій, які входять до списку акцій фондового індексу Dow Jones. A. Але, як стверджує Роберт М. Рос, знавець теорії Доу, останні два сигнали про покупку акцій в грудні 1966 і в грудні 1970 року були намагато нижчими, ніж у попередні моменти доцільності продажу. На нашу думку, яка ґрунтується на ретельному аналізі цієї проблеми, погіршення результатів, пов'язаних з використанням теорії Доу, не випадкове. Воно демонструє істинну суть, прогнозування і використання формул для проведення операцій з цінними паперами у сфері бізнесу і фінансів. Ці методи, які здобули своїх прихильників, працюють бо підтверджують свою ефективність і важливість упродовж років, а інколи просто тому, що були адаптовані до статистичних даних минулого, але в міру того, як застосування цих практик розширюється, їхня надійність знижується. На це є дві причини. По-перше, з плином часу формуються нові умови, яких не враховують старі формули. По-друге, популярність торгової методики в операціях на фондовому ринку позначається на поведінці учасників ринку, що в довгостроковій перспективі призводить до падіння ефективності. Може скластися враження, що популярність торгових методів на кшталт теорії Dow створює свій захист, оскільки спричиняє зростання чи падіння ринку через дії її прибічників у час, коли подано сигнал до купівлі-продажу. Небезпека таких панічних масових дій інвесторів безперечно набагато перевищує переваги торгових методів. Підхід – купуй дешево, продавай дорого. Ми переконані в тому, що звичайний інвестор не може успішно дати раду коливанням курсів акцій, якщо він не намагається їх спрогнозувати. Чи може він отримати вигоду від них після того, як вони вже мали місце, тобто купуючи після кожного значного спаду і продаючи після кожного значного підйому? Коли коливання курсів акцій упродовж багатьох років до 1950 року слугувало цьому підтвердженням? Адже відповідно до класичного визначення, проникливий інвестор – це той, хто купує на ведмежому ринку, коли всі продають і продає на бичачому ринку, коли всі купують. Якщо уважно розглянути графік 1, на якому зображено коливання фондового індексу S&P 500 у період з 1900 до 1970 року і вивчити дані таблиці 3.1, можна легко зрозуміти, чому цей підхід актуальний і для відносно недавнього часу. Упродовж 1897 року, 1949 років спостерігалося 10 повних ринкових циклів фондового ринку від підйомів цін від низьких до високих і до подальшого їх зниження. Тривалість шести з них не перевищувала 4 років, 4, 6 чи 7 років. І один цикл, відомий під назвою Нова ера, тривав 11 років протягом 1921-го 1932 років. Процентне зростання ринку від низького рівня до високого коливалося від 44% до 500%. Для більшості циклів воно становило 50-100%. Наступне процентне падіння коливалося від 24 до 89%. І для більшості циклів воно перебувало в межах 40-50%. Варто пам'ятати, що падіння на 50% зводить на нівець попереднє зростання на 100%. Практично всі періоди, коли спостерігалася тенденція до підвищення цін, так званий «бичачий ринок», мали чіткі спільні характеристики. Перше – історично високий рівень цін. Друге – високий коефіцієнт ціна акції до прибутку. Третє – низький рівень дивідендної дохідності порівняно з дохідністю облігацій. 4. Великі обсяги спекулятивних маржинальних операцій. 5. Велика кількість нових емісій звичайних акцій низької якості. Таким чином, будь-якому студенту, який вивчає історію фондового ринку, зрозуміло, що розумний інвестор має навчитися розпізнавати повторювані ведмежі і бичачі ринки для того, щоб купувати за низькими цінами і продавати за високими, і робити це переважно за короткі проміжки часу. Для визначення цінових рівнів, оптимальних для операцій купівлі-продажу на загальному ринку, були розроблені різноманітні методи, які ґрунтуються або на ціновому факторі, або на процентних коливаннях цін, або на них обох. Та варто зауважити, що ще до безпрецедентного бичачого ринку, який почався в 1949 році, у послідовних циклах фондового ринку також відзначалися суттєві цінові коливання – які ускладнювали, а інколи навіть робили неможливої купівлі акцій за низькими цінами і їх продаж за високими. Найвагомішим з них, певна річ, був великий бичачий ринок кінця 1920-х років, поведінка якого просто перекреслила всі розрахунки інвесторів. У періоди бичачого ринку, коли курс акцій падає, кожен інвестор, який чекає на момент, щоб купити дешево, втратить терпіння і, що трапляється досить часто, з нехтою обережністю з головою, поринувши в операції. Ось чому зауваження Грема про важливість емоційної дисципліни дуже важливі. Із жовтня 1990 року до січня 2000-го фондовий індекс Доу-Джонса постійно підіймався вгору, ніколи не втрачаючи більше 20%. І лише тричі були зафіксовані спади менше 10%. За цей період загальна дохідність індексу без врахування дивідендів склала 395,7%. Згідно з оцінками компанії Crandall, Pierce Co., це був другий протягом минулого століття за тривалістю період безперервного битчачого ринку, поступившись лише буму 1949-1961 років, який був довшим. Що довше триває бичачий ринок, то більше інвестори піддаються амнезії стосовно ймовірного зниження цін. Адже після п'яти чи більше років підйому багато людей не вірять у те, що відмежа ринок взагалі можливий. Усім, хто забув, буде нагадано у випадку з фондовим ринком, таке нагадування завжди неприємне. Навіть у 1949 році все ще не ставили під сумнів те, що інвестор може вибудовувати свою фінансову політику і методи, виходячи насамперед із намірів купувати за низькими цінами під час ведмежого ринку і продавати за високими в період бичачого. Згодом з'ясувалося, що слушним було протилежним правило, коли варто купувати і продавати акції. Поведінка фондового ринку за останні 20 років не вкладалася в колишні моделі. Це виявилося в тому, що більше не було довіри до колишніх добре перевірених сигналів про наближення небезпечних часів, а також більше не вдавалося заробити, керуючись старим правилом: купувати за низькими цінами і продавати за високими. Ми не знаємо, чи колись повернуться старі регулярні ведмежі й бичачі моделі поведінки ринку. Але нам здається нереалістичним, щоб інвестор продовжував формувати інвестиційну політику, керуючись класичною формулою, тобто чекаючи очевидних ознак настання ведмежого ринку, щоб придбати будь-які звичайні акції. Ми рекомендуємо дотримуватися такої інвестиційної політики, що дозволяє варіювати пропорцію звичайних акцій і облігацій у портфелі залежно від того, чи вважає інвестор їхній курс привабливим з погляду інвестиційної вартості акцій. Грем розглядає цю політику в розділі 4. Нині вона називається тактичним розміщенням активів. Її широко використовують такі інституційні інвестори, як пенсійні і університетські фонди. Інвестиційно-розрахункові формули У перші роки зростання фондового ринку, який розпочався в 1949-му, 1950-х роках, значне зацікавлення інвесторів викликали різні методи здійснення прибуткових операцій на основі циклічного характеру фондового ринку. Усі вони відомі як інвестиційно-розрахункові формули. Сутність усіх цих методів, за винятком простого методу середнього рівномірного інвестування, полягає в тому, що інвестор автоматично продає певну кількість звичайних акцій за умови значного зростання ринку, Значне зростання ринку спонукає більшість інвесторів продавати всі їхні звичайні акції, дехто вирішить зберегти мінімальну частку акцій за будь-яких обставин. Такий підхід має подвійні переваги. Він здається логічним і консервативним, а також демонструє чудові результати, якщо його застосовувати ретроспективно до розвитку фондового ринку впродовж багатьох років. На жаль, Популярність інвестиційно-розрахункових формул зростала саме в періоди їхньої низької ефективності. Багато хто з тих, хто використовував у своїй діяльності цей метод, майже повністю позбувалося своїх акцій у середині 1950-х років. Справді, ці інвестори у свій час заробили значний прибуток, але потім з'ясувалося, що фондовий ринок від них просто втік оскільки їхні інвестиційні формули забезпечували їм незначні шанси на відновлення колишніх позицій звичайних акцій у їхніх портфелях. Більшість прихильників інвестиційно-розрахункових формул мали б продати всі свої акції наприкінці 1954 року, після того, як ринок акцій США зріс на 52,6%, продемонструвавши другий результат за показниками щорічної дохідності за всю свою історію. Упродовж наступних п'яти років цим інвесторам довелося б залишатися осторонь і шкодувати, адже вартість акцій зросла вдвічі. Схожий досвід мали не лише ті, хто намагався використовувати інвестиційно-розрахункові схеми на початку 1950-х років, а й ті, хто захоплювався суто механічною версією теорії доу ще 20 років тому. В обох випадках пік популярності цих підходів припадав саме на той момент, коли вони переставали бути ефективними. Таке саме розчарування відчули й ми, коли перестав давати результати наш власний метод центральної вартості, який використовує динаміку індексу Dow Jones для визначення рівня цін, який підходить для купівлі-продажу акцій. Мораль усього цього полягає в тому, що будь-який доволі простий підхід до заробляння на фондовому ринку, який може бути використаний багатьма – виявляється надто простим і надто легким, щоб виправдати себе впродовж тривалого проміжку часу. Легкі способи заробітку на фондовому ринку поступово зникають. І на це існують дві причини. По-перше, природна тенденція до зворотного руху курсів акцій з часом або регресія до середнього. І по-друге, швидке освоєння вибору схем акцій великою кількістю інвесторів, які, ввалюючись усією юрбою, Сують задоволення від цього методу так званим першопрохідцям. Звернімо увагу на те, що дивлячись на свій сумний досвід, Грем, як завжди, чесно визнає свої помилки. Дивитись також Jason Zweig, Murphy was an investor, Money, July 2002, pages 61-62, та Jason Zweig, New Year's play, Money, December 2002. 89, до діяльності на Уолл-стріт, так само, як і до її філософії, можна застосувати один із висловів спінози. Усе прекрасне так само складне, як і рідкісне. Ринкові коливання вартості портфеля інвестора Кожен інвестор, який тримає у своєму портфелі звичайні акції, мусить бути готовий до того, що їхня вартість часом почне коливатись. Поведінка фондового індексу Доу Джонса після останнього видання цієї книги в 1964 році досить добре відображає все те, що відбувалося з акціями в портфелі консервативного інвестора, який обмежився лише акціями великих відомих корпорацій і з консервативним фінансуванням. Їхня загальна вартість у середньому збільшилась із 890 до 995 у 1966 році і знову знизилась до 985 у 1968, упала до 631 у 1970 і повернулася до рівня 940 на початку 1971-го. Оскільки акції окремих компаній досягають своїх максимальних і мінімальних значень у різні періоди, коливання індексу буде менш серйозним, ніж окремих його акцій. Ми проаналізували коливання цін для інших типів диверсифікованих і консервативних портфелів звичайних акцій і в цілому дійшли висновку, що результати не дуже відрізняються від наведених вище. Загалом, вартість акцій компаній другого ешелону… Сьогоднішній ковалент того, що ГРЕМ називає компаніями другого ешелону – це будь-яка з тисячі компаній не включена до розрахункової бази фондового індексу S&P 500. Із регулярно оновлюваним списком компаній, які формулюють цей індекс, можна ознайомитись на сайті www.standardandpours.com Коливається значно більше, ніж компаній-лідерів, але це не обов'язково означає, що акції дрібніших компаній із добре уставленим портфелем демонструватимуть нижчі результати впродовж досить тривалого часу. У будь-якому разі інвестор має усвідомити не лише абстрактну ймовірність, а реальну можливість того, що впродовж найближчих 5 років вартість більшості його акцій може зрости на понад 50% порівняно зі своїми мінімальними показниками і знизитися на третину чи більше порівняно з максимальними. Зверніть особливу увагу на те, що саме ГРМ намагається пояснити в цьому випадку. Не просто можливо, а доволі ймовірно, що курс більшості акцій якими ви володієте, зросте щонайменше на 50% порівняно зі своїм мінімальним значенням і знизиться приблизно на 33% від своєї найвищої ціни, незалежно від того, якими акціями ви володієте і в якому напрямку нині рухається ринок – угору чи вниз. Якщо ви не можете змиритись цим чи вважаєте, що ваш портфель не підвладний цьому правилу, тоді ви ще не готові називатися інвестором. Грем зазначає про 33-відсотковий спад як про третину, оскільки 50-відсоткове зростання 10 доларів дорівнюватиме 15 доларам. з цих 15 доларів 33-відсотковий спад або мінус 5 доларів поверне нас до початкових 10 доларів, з чого ми і починали. Серйозний інвестор – Швидше за все, не повірить, що щоденні чи щомісячні коливання цін на фондовому ринку зроблять його багатшим чи біднішим. Але що можна сказати про довший період чи суттєвіше коливання? Тут постають питання практичного характеру, а також виникають серйозні психологічні проблеми. Значне зростання фондового ринку – це безумовно реальний привід для радощів інвестора і причина для розумного хвилювання. Але водночас воно може підштовхнути і до необачних дій. Ваші акції зросли в ціні, і це чудово. Ви стали багатшим, ніж були. Прекрасно. Та чи стала ціна акцій надто високою, щоб замислитись про їх продаж? Чи, можливо, вам варто пошкодувати, що ви не купили більше акцій тоді, коли їхній курс був нижчим? Чи, може, що найгірше ви маєте підкоритися бичачому ринку, Заразитися його ентузіазмом, надмірною самовпевненістю і жадібністю натовпу, частиною якого ви зрештою і є, та дозволити втягнути себе в серйозніші і небезпечніші операції? Безперечно. Відповідь на це останнє питання буде рішуче ні. Але навіть розумний інвестор повинен мати силу волі, щоб не піддатися впливу стадного інстинкту. Саме ці особливості людської природи навіть більше, ніж підрахунок фінансового прибутку чи збитку, змушують нас віддавати перевагу механічним підходам до вибору співвідношення між облігаціями і акціями в інвестиційному портфелі. Можливо, головна перевага полягає в тому, що наявність певної формули спонукає інвестора до певних дій. Якщо ціни... Якщо ціни на фондовому ринку зростають, інвестор час від часу продаватиме свої акції, вкладаючи одержані кошти в облігації. А зі зниженням цін процедура буде зворотною. Такі дії швидше за все стануть своєрідним способом витратити притлумлену енергію. Якщо інвестор правильний, тоді він одержуватиме додаткове задоволення від думки про те, що у своїх операціях він в всупереч натовпу. Для сьогоднішнього інвестора ідеальна стратегія дотримання цієї формули полягає в періодичному ребалансуванні інвестиційного портфеля, що було розглянуто в коментарях до розділу 4. Оцінка акцій з позиції бізнесмена і фондового ринку Вплив ринкових коливань на стан справ інвестора можна також розглядати з позиції акціонера як одного зі співвласників компанії. Власник звичайних акцій найчастіше має подвійний статус і, відповідно, привілеї, які йому надає його становище. З одного боку, його статус подібний до статусу міноритарних акціонерів або пасивних партнерів у компанії з обмеженою відповідальністю. У цьому випадку вартість його частки в капіталі компанії повністю залежить від прибутку компанії або зміни вартості її активів. Для її визначення він просто підрахує вартість своєї частки в чистих активах компанії, виходячи з її останніх балансових значень. З іншого боку, як інвестор, він володіє звичайним аркушем паперу, видрукованим сертифікатом акції, продаж якого – хвилинна справа. При цьому ціну, яка змінюється щохвилини, встановлює фондовий ринок. До того ж, вона значно відрізняється від балансової вартості. Більшість компаній сьогодні видають видруковані акціонерні сертифікати лише за особливим западом. Акції переважно існують в електронній формі, подібно до того, як банківський рахунок містить віртуальні дані про кредит і дебет, а не реальні гроші. Тому сьогодні здійснювати операції значно простіше, ніж у часи Грема. Розвиток фондового ринку впродовж останніх десятиліть зробив позицію звичайного інвестора більш залежною від ринкових котирувань, водночас він став менше відчувати себе співвласником компанії. Причина полягає в тому, що акції успішних компаній, які він хотів би бачити у своєму портфелі, найчастіше продаються за ціною, яка значно перевищує їхню балансову вартість. Купуючи їх за такою ринковою премією, інвестор одразу перетворюється на заручника долі. Сподіваючись, що фондовий ринок підтвердить раціональність його інвестицій. Чиста вартість активів, балансова вартість і вартість оборотних активів – усе це синоніми чистої вартості або власного капіталу компанії, який є різницею між загальною вартістю матеріальних і фінансових активів компанії за вирахуванням усіх її зобов'язань. Її можна розрахувати за допомогою даних річного і квартального балансу компанії – для цього необхідно від загальної вартості акціонерного капіталу компанії відняти вартість усіх м'яких активів, таких як Гудвіл, вартість торгової марки та інші нематеріальні активи. Поділивши отриману різницю на загальну кількість випущених акцій, можна отримати балансову вартість однієї акції. У сучасних умовах інвестування цей фактор відіграє вирішальну роль, однак йому приділяють менше уваги, ніж потрібно. Для структури котирування на фондовому ринку властива внутрішня суперечність. Що ефективніше працювала компанія і що краще її прогнози, то менша ціна акції компанії прив'язана до її балансової вартості. Але що вища ринкова премія за її балансову вартість, то менша ціна акції залежить від внутрішньої вартості компанії. Іншими словами, ця вартість більше залежатиме від мінливих настроїв фондового ринку. Таким чином, перед нами парадокс, що успішніша компанія, то вища ймовірність коливання курсу її акцій. Це свідчить про те, що в реальності, що вища якість загальних акцій, то більш спекулятивними вони можуть бути, принаймні порівняно з акціями нижчої інвестиційної якості. Використання Гремом терміном парадокс швидше за все пов'язане із статтею Девіда Дуранда. Growth stocks and the Pittsburghs paradox. The Journal of Finance, volume 12, 3 September 1957, pages 348-363. У деякій купівлю акцій зростання порівняно з підкиданням монетки, коли з кожним разом ставки додалі більше зростають. Дурант стверджує, що якщо курс акцій зростання продовжуватиме йти вгору з високими темпами впродовж невизначеного часу, інвестор має бути готовий, принаймні теоретично, заплатити за ці акції будь-яку ціну, хай яка вона може бути висока. Чому ж у такому випадку жодна з акцій не продавалася за безмежно високою ціною? Бо що вищі очікувані темпи зростання в майбутньому і що триваліший період цього зростання, то більшою стане похибка в оцінці росту акцій, і то в більшу суму обходитиметься інвестору найменша хиба в розрахунках. Грем розглядає цю проблему в додатку 4. Усе вище сказане можна застосувати для порівняння компаній-лідерів на фондовому ринку, які мають низьку концернів, що демонструють хороші результати ми наберемо для аналізу акції, які є дуже спекулятивними, тому що підприємства спекулятивні самі по собі. Аргумент, наведений вище, має пояснити нестабільність курсу акцій більшості успішних і провідних компаній. Наш улюблений приклад – королева фондового ринку компанія International Business Machines. У 1962-1963 роках Вартість її акцій за 7 місяців впала з 607 до 300, а після двох дроблень акцій у 1970-му із 387 до 219. Аналогічно вартість акцій компанії Xerox, прибуток якої був ще більш вражаючим в останні десятиліття, впала із 171 до 87 в 1962-1963. Руках. Із 16 до 65 в 1970. -му. Такі приголомшливі приклади зниження курсу акцій ні в якому разі не свідчать про сумніви щодо довгострокового зростання акцій IBM чи Xerox. Вони відображають недостатню впевненість учасників ринку у справедливісті розміру ринкової премії, яку ринок призначив за ці акції, сподіваючись на їхнє блискуче майбутнє. Проведений аналіз підводить нас до практичного висновку, який повинен враховувати консервативний інвестор, який вкладає гроші у звичайні акції. Якщо він готовий витратити певні зусилля на добір акцій для свого портфеля, то найкраще для нього буде сконцентруватися на придбанні таких акцій, які продаються за ціною близькою до їх балансової вартості. Ціною, яка не більше ніж на третину перевищує її балансову вартість. Купівлю акцій за такого чи навіть нижчого цінового рівня можна розглядати як їх придбання з орієнтацією на балансову вартість, Причому дії інвестора можна вважати незалежними від ринкових коливань. Ринкову премію понад балансовою вартості акції можна кваліфікувати як своєрідну додаткову плату за перевагу, пов'язану з катеруванням акцій на фондовій біржі і з, з умовленою нею наявністю ринку купівлі продажу цих акцій. Тут варто зробити одне застереження. Акції не стають привабливим об'єктом для інвестування тільки тому, що їх придбали за ціною, що майже тотожна їх балансовій вартості. Для інвестора так само важливе задовільне значення коефіцієнта ціна акції до чистого прибутку. Достатньо сильний фінансовий стан компанії і впевненість у тому, що вона залишатиметься прибутковою і надалі. Може здатися, що ваші вимоги до акцій, які купують за такої незначної ціни, надто високі, але ці умови неважко виконати практично для всіх станів фондового ринку, окрім небезпечних. Якщо інвестор відкине один із критеріїв, зокрема прекрасні прогнози щодо майбутнього компанії, наприклад, що темпи зростання прибутку перевищують середні показники, то в нього не виникне труднощів із добором акцій, які відповідають таким вимогам. У розділах, присвячених вибору звичайних акцій, розділ 14 і 15 подано інформацію, на основі якої можна буде зробити висновок, що більше половини акцій, які формували фондовий індекс Доу-Джонса в 1970 році, відповідали нашому критерію вибору акцій ціна акції до балансової вартості. Найбільш популярні акції компанії American Tel and Tel фактично продаються нижче своєї балансової вартості. Більшість акцій зі сфери електроенергетики, на додаток до інших своїх переваг, доступні зараз на початку 1972 року за цінами близькими до їхньої балансової вартості. Інвестор, інвестиційний портфель якого сформований у такий спосіб, може дозволити собі мати більш вільний та об'єктивний погляд на коливання фондового ринку, ніж ті, хто купив акції за цінами, які набагато перевищують їхню балансову вартість. Тому якщо прибутковість акцій вдовольняє інвестора, він може не звертати уваги на примхи фондового ринку, ба більше, він може використати їх для участі в майстерній грі на фондовому ринку, добираючи моменти для того, щоб купити дешево, а продати дорого. Приклад компанії A&P. Ми пропонуємо розглянути один із оригінальних прикладів, якому вже багато років про те, яким ми не перестаємо захоплюватися, бо він поєднує в собі чимало аспектів корпоративного і інвестиційного досвіду. Мова піде про історію компанії Great Atlantic and Pacific T. Co. A&P. Акції компанії A&P з'явились в лістингу фондової біржі Carp, нині американська фондова біржа, у 1929 році за ціною 494 долари за акцію. Упродовж 1932 року їхній курс знизився до 104, Хоча прибутки компаній лишилися майже такими самими, як і попереднього катастрофічного для американської економіки року. У 1936 році курс коливання в діапазоні 111-131. Тоді в 1938 році через загальний спад в економіці і ведмежі тенденції на фондовому ринку ціна впала до нового мінімуму в 36 доларів за акцію. Це була незвичайна ціна. Це означало, що сукупна ринкова вартість привілейованих і звичайних акцій склала 126 мільйонів доларів. Хоча за даними фінансової звітності компанії, самі її грошові кошти досягали 85 мільйонів доларів, а оборотний капітал чи вартість чистих оборотних активів дорівнював 134 мільйонам доларів. E&P була найбільшою компанією у сфері роздрібної торгівлі не лише в США, а й в усьому світі, і отримувала високий прибуток упродовж багатьох років. Однак у 1938 році на Wall стріт оцінювали цю успішну компанію нижче вартості оборотних активів, тобто в меншу суму, ніж можна було отримати за умови її ліквідації. Чому так? По-перше, існувала реальна загроза введення спеціального податку на роздрібну мережу, по-друге, чистий прибуток компанії за минулий рік скоротився. І по-третє, фондовий ринок перебував у стані депресії, але значення першого фактору було перебільшене і врешті-решт виявилося безпідставним страхом. Два інших мали тимчасовий характер. Уявімо, що в 1937 році інвестор придбав звичайні акції компанії A&P, ціною що 12 разів перевищує її середньорічний прибуток за останні 5 років, тобто приблизно за 80 доларів. Ми далекі від думки про те, що наступне зниження ціни до 36 доларів не мало для нього ніякого значення. Звідусюди на нього сипалися поради ретельно вивчити ситуацію на ринку, перевірити, чи не пропустився він помилки. Та якщо результати цього аналізу були обнадійливими – а вони саме такими і були, то інвестору не варто було звертати увагу на спад на фондовому ринку, а ставитися до нього як до тимчасового фактора. Якщо ж у нього були кошти і достатньо рішучості, щоб скористатися ситуацією, яка склалася тоді, він міг купити додаткову кількість акцій за вигідною ціною. Продовження історії і наші зауваження. У наступному 1939 році акції компанії ANP зросли до 117,5, що було втричі вище від найнижчої ціни 1938 року і значно вище середньої ціни 1937 року. Такі коливання курсу, звичайно ж, не властиві для звичайних акцій, а у випадку з акціями EnP вони виявилися ще більш вражаючими. Після 1938 року курс акцій ЕНП продовжував зростати разом із фондовим ринком. У 1961-му з урахуванням дроблення акцій 10 до 1, їхня ціна склала 70,5, що еквівалентно 705 для акцій зразка 1938 року. Ціна 70,5 була прикметною тим, що в 1961 році вона в 30 разів перевищила прибуток. Таке високе значення коефіцієнта π на i Ціна акції до чистого прибутку порівняно з фондовим індексом Доу Джонса, значення пі на якого в тому році склало 23, мало б засвідчити, що учасники ринку очікували серйозного зростання прибутку. Такий оптимізм виявився безпідставним, якщо брати до уваги результати діяльності компанії в минулому. Замість швидкого зростання прибуток компанії знизився – Через рік після того, як значення курсу акцій було зафіксовано на рівні 70,5, він знижився більше, ніж удвічі – до 34. Але цього разу акції не вважалися вигідним об'єктом для інвестування, як це було в умовах низького катерування в 1938 році. Після низки коливань ціна впала ще – до значення 21,5 у 1970 році і до 18 в 1972 році, що в першому кварталі того року призвело до перших збитків в історії компанії. З цього прикладу ми бачимо, скільки випробувань може випасти на долю великої американської компанії на фондовому ринку впродовж життя одного покоління, а також яких помилок, пов'язаних із надмірним оптимізмом, і песимізмом, припускаються інвестори, оцінюючи свої акції. У 1938 році акції компанії віддавали майже за безцінь, проте не було охочих купувати їх за низької ціни. У 1961 році інвестори своїм ажіотажем призвели до неймовірного зростання ціни. Після цього відбувалося зниження ринкової вартості акцій наполовину, а ще через кілька років спостерігався наступний значний спад. Тим часом компанія втратила статус високоприбуткової компанії, перетворившись на типового середнячка. Її прибуток на піці економічного буму в 1968 році був менший, ніж у 1958. -му. Вона виплачувала надзвичайно малі дивіденди тощо. І хоч у 1961 і 1972 роках компанія AP була більшою, ніж у 1938, але вже не такою успішною. Прибутковою і привабливою. Нещодавна історія компанії ANP не надто відрізнялася. Наприкінці 1999 року ціна і якці склала 27 доларів, наприкінці 2000 – 7, наступного року – 23, а в кінці 2000 – 8. І хоч пізніше в компанії були виявлені порушення у бухгалтерського обліку, усе ж таки з погляду логіки складно пояснити, чому вартість такого відносно прибуткового бізнесу, як роздрібна торгівля продуктами харчування, знизилася на три четвертих впродовж одного року, потім зросла втричі впродовж наступного і скоротилася на дві треті через рік. З цієї історії можна зробити два висновки. Перший – Фондовий ринок часто поводиться неправильно, і кмітливий та сміливий інвестор може отримати з цього зиск. Другий – характер і якість бізнесу в більшості компаній з часом змінюється, інколи не краще, але частіше у гірший бік. Інвестор не повинен, наче яструб, стежити за найменшими змінами в діяльності компанії, але час від часу йому все ж таки буде корисно уважно вивчити стан її справ. Повернімося до нашого порівняння позиції власника звичайних акцій корпорації і власника частки в капіталі приватної фірми. Як ми вже зауважували, у першої є можливість вважати себе або як одного із співвласників тих компаній, акцій яких він придбав, або простим акціонером, який у будь-який момент може продати свої акції за ринковим курсом. Зверніть увагу на такий важливий факт. Правдний інвестор надто рідко вдається до продажу своїх акцій. З те більшого, він може не звертати уваги на курс акцій зі свого портфеля. Відслідковувати котирування акцій і здійснювати необхідні операції з ними потрібно лише поки це відповідає його інтересам, і не більше. Лише поки це відповідає його інтересам означає, лише поки ціна достатньо вигідна, щоб виправдати продаж акцій. На брокерському жаргоні термін «бок» означає так звану «головну книгу інвестора» – журнал, у якому він записує свої активи і операції. В оригінальному тексті відбувається «гра слів», адже автор вживає фразу «Suits his book», що означає «відповідати інтересам». Таким чином інвестор, який дозволяє собі панікувати або надмірно перейматися незрозумілим для нього ринковим зниженням вартості його інвестицій, перетворює свою ключову перевагу на основний недолік. Для нього було б краще, якби його акції взагалі не мали ніяких ринкових катерувань. Тоді він зміг би вберегти себе від душевних мук, спричинених помилковими судженнями інших учасників фондового ринку. Цей розділ можна вважати одним із найважливіших у цій книзі. В ньому Грем подводить підсумок усього свого досвіду. Його варто час від часу перечитувати, оскільки його вплив на ведмежий ринок – наче криптоніт для Супермена, вигаданий мінерал, який здатен убити героя коміксів Супермена. Якщо це правило буде завжди у вас під рукою і ви коруватиметеся ним упродовж своєї інвестиційної діяльності, то виживете незалежно від пертурбацій на фондовому ринку. До речі, багато таких ситуацій виникало у похмурі часи Великої депресії 1931-1933 років. З погляду психології у виграшній ситуації перебували ті люди, чиї інвестиції не мали ринкового котировання. Наприклад, власники перших закладних на нерухомість за якими все ще виплачувалися відсотки, могли переконувати себе в тому, що їхні інвестиції зберегли свою первинну вартість, адже у закладних були відсутні ринкові котирування, які могли б довести протилежне. З іншого боку, котирування багатьох корпоративних облігацій вищої якості, які перебували в лістингу фондової біржі, знизилися за рахунок коливання ринкових цін, що змусило їхніх власників думати, що вони стали біднішими. Насправді ж, Незважаючи на низькі ціни облігації, справою їхніх власників йшли набагато краще, річ у тім, що якби вони хотіли чи були змушені, то принаймні змогли б продати свої цінні папери або обміняти їх на більш вигідних умовах. Крім того, вони могли б не зважати на ринкові колування, ставлячись до падіння цін як до явища тимчасового і не вартого уваги. Але переконувати себе в тому, що ціні папери не втрачають у вартості лише тому, що взагалі не катаруються на ринку – це самообман. Та повернімося до нашого акціонера компанії A&P у 1938 році, ми впевнені, що допоки він тримав би свої акції у портфелі, то не знав би збитків від падіння цін на ринку, незважаючи на те, що його власний аналіз може показати збитки, спричинені зниженням внутрішньої вартості акцій компанії A&P. Якщо ж такого зниження не відбулося, то інвестор має повне право сподіватися, що незабаром ринкові котирування його акцій повернуться до рівня 1937 року чи навіть піднімуться на вищий рівень, що насправді трапилося наступного року. У цьому плані його позицію можна вважати щонайменше такою ж міцною, як якби він володів часткою в капіталі приватної компанії, акції якої не катерувалися на фондовій біржі. У такому разі він міг подумки відкоригувати вартість своїх інвестицій, враховуючи те, яким чином спад в економіці 1938 року вплинув на бізнес компанії A&P. Критики методу оцінки акцій за принципом «Ціна акції до прибутку» стверджують, що акції, які перебувають у лістингу фондових бірж, не можна оцінювати з тієї самої позиції, що й частку капіталу в подібній приватній фірмі, оскільки існування організованого фондового ринку додає у владіння акціями новий і надзвичайно важливий компонент ліквідності. Однак ліквідність насправді означає, що, по-перше, інвестор має змогу щодня одержувати оцінку своїх інвестицій, хай яка вона не є. І, по-друге, інвестор, враховуючи такі дані, може збільшити або зменшити обсяги своїх інвестицій, якщо цього захоче. Отже, існування ринкових котирувань відкриває перед інвестором певні можливості, які він втрачає, якщо його цінні папери не обертаються на ринку. Але фондовий ринок у жодному разі не нав'язує свого котирування цінних паперів інвесторові, який віддає перевагу іншим методам оцінки своїх інвестицій. Завершимо цей розділ притчею. Уявімо, що ви придбали пай у розмірі 1000 доларів у капіталі якоїсь приватної фірми. Один із ваших партнерів на ім'я Містер Ринок дуже люб'язний до вас. Щодня він повідомляє вам, скільки, на його думку, коштує ваша частка, ібо більше, пропонує вам купити її або ж продати вам додаткові паї за поточною ціною. Інколи його оцінка паю здається доволі правдоподібною і виправданою відповідно до ваших знань про бізнес і прогнозів на майбутнє. Але буває і так, що часто в оцінках містера ринка переважає або оптимізм, або песимізм, і тоді ціна, яку він пропонує вам за паю, видається вам дещо нерозумною. Якщо ви розважливий інвестор або ж серйозний бізнесмен, чи дозволите ви щоденній думці містера ринка вплинути на вашу оцінку паю вартістю в тисячу доларів? Це можливо лише за умови, якщо ваші думки щодо цього збігаються, або якщо ви бажаєте укласти з ним угоду. Певна річ, ви будете неймовірно раді продати йому свою частку, якщо він запропонує надзвичайно високу ціну, як і купити в нього додатковий пай, якщо запропонована ціна виявиться низькою. Але врешті випадків ви повинні самостійно оцінювати вартість своїх інвестицій, спираючись на всі доступні дані про бізнес-компанії і її фінансовий стан. У такій ситуації справжній інвестор опиняється і тоді, коли його акції катируються на ринку. Він може скористатися перевагою щоденної ринкової оцінки акції або не звертати на неї уваги, виходячи з власних міркувань і намірів. Йому варто зважати на інформацію про коливання ринкових цін, бо в іншому разі він не матиме чим ґрунтувати свої судження. Така інформація може бути для нього попереджувальним сигналом, на який варто звернути увагу. Простіше кажучи, він має продати свої акції, оскільки ціна на них почала знижуватись, і тим самим попередити подальше погіршення стану справ. На нашу думку, такі сигнали можуть як стати в пригоді, так і ввести в оману. Щоправда, коливання цін на ринку має для справжнього інвестора лише одне велике значення. Вони дають йому змогу ефективно провадити свою діяльність, купувати в момент різкого зниження цін і продавати тоді, коли ціна на неї значно підвищиться. За інших умов, найліпше для нього забути про фондовий ринок і приділяти увагу дивіденній дохідності та результатам діяльності компанії, акціями якої він володіє. Висновок Найсуттєвіша відмінність між інвестором і спекулянтом полягає в їхньому ставленні до тенденцій і коливань фондового ринку. Спекулянт насамперед зацікавлений у тому, щоб спрогнозувати коливання ринку і заробити на цьому, Натомість інвестор прагне придбати відповідні цінні папери за адекватною ціною і утримувати їх. Інформація про коливання ринкових цін для нього важлива з практичного погляду, оскільки, якщо ціни низькі, з його боку розумно купувати цінні папери, а якщо високі, він безперечно повинен утримуватися від придбання цінних паперів, а можливо і продати їх. Певна річ, не можна стверджувати, що пересічний інвестор має постійно утримуватися від купівлі цінних паперів, поки не встановлюються низькі ціни. Бо цього можна чекати довго, і існує ймовірність того, що інвестор втратить потенційний прибуток і прогавить інвестиційні можливості. Загалом, найкраще для інвестора купувати акції тоді, коли в нього є на це кошти, за винятком того часу, коли ціни на фондовому ринку набагато вищі від рівня, обґрунтованість якого підтверджена методом оцінки цінних паперів, яким користується інвестор. Якщо інвестор розважливий, він завжди зможе знайти цінні папери, які є вигідним об'єктом для інвестицій. Окрім складання прогнозів стосовно тенденцій фондового ринку в цілому, фінансові аналітики Wall Street спрямовують багатозасильний відбір акцій окремих компаній чи галузей, ціни на які за короткий період зміняться більше, ніж загалом по ринку а яким логічним здається такий відбір, за своєю суттю він не відповідає потребам справжнього інвестора, особливо якщо йому доведеться конкурувати з великою кількістю компаній, які торгують цінними паперами і першокласними фінансовими аналітиками, які намагаються робити те саме. Як і в будь-яких інших випадках, коли діяльність учасників ринку ґрунтується насамперед на коливаннях ціни, а вже потім на внутрішні вартості цінного паперу, Зусилля багатьох аналітичних розумів з часом зводяться на нівець. Інвестор, портфель якого складається з добре дібрених акцій, повинен бути готовий до ринкових коливань цін. Але йому не варто засмучуватися через їх значне падіння і радіти, коли вони суттєво зростають. Він мусить завжди пам'ятати, що коливання цін необхідні для того, щоб йому було легше ухвалювати рішення. Він може або скористатися такою перевагою, або проігнорувати її. Йому ніколи не варто купувати акції, бо їхній курс зростає, або продавати, тому що курс падає. Він не помилиться, якщо керуватиметься девізом, ніколи не купуй акції відразу ж після їх значного зростання, і ніколи не продавай, коли вони суттєво впали. Додаткові спостереження Необхідно сказати декілька слів про значення середнього рівня курсу акцій тієї чи іншої компанії для визначення ефективності її керівників. Акціонери формують враження про успішність своїх інвестицій як на підставі розміру отриманих дивідендів, так і за довгостроковою тенденцією середнього значення курсу своїх акцій. Логічно, що подібний критерій потрібно застосовувати і для визначення ефективності роботи керівництва компанії і його ставлення до акціонерів компанії. Це твердження може видатися банальним, але на ньому потрібно наголосити – оскільки поки що не існує загально прийнятої методики чи підходу до оцінки менеджменту, які врахували б, як поводиться курс акцій компанії. Крім того, керівництво завжди повторює, що жодним чином не відповідає за те, що діється з курсом акції компанії. Безперечно, правда в тому, що вони не відповідальні за ті коливання курсу, які, як ми вже підкреслювали, не мають ніякого стосунку до стану справ у компанії і до внутрішньої вартості акції. Лише брак уважності і кмітливості з боку звичайних інвесторів призвели до розширення сфери безвідповідальності на весь діапазон ринкових колувань. Зокрема, і ту ділянку низьких цін і постійної недооцінки акцій, куди вони потрапляють через поганий менеджмент. За хорошого керівництва ринкові ціни завжди вищі з за середні, а за поганого – низькі. Про корпоративне управління Грем мав би сказати більше – Дивитись коментар до розділу 19. Коливання цін на облігації Інвестор повинен усвідомлювати, що навіть якщо він не ставить під сумнів погашення і виплату за ними відсотків, ринкова вартість його довгострокових облігацій може значно варіюватися через коливання процентних ставок. У таблиці 8.1 подано інформацію про дохідність високоякісних корпоративних облігацій і облігацій, звільнених від оподаткування – Починаючи з 1902 року. Як додатковий приклад наведено дані про коливання цін на облігації двох залізничних компаній за аналогічний період. Для компанії Edgeson Topeka Santa Fe розглянуто 4% облігації з терміном погашення в 1995 році. Один із найперших безвідкладних випусків, а для компанії Northern Pacific Rye – 3% облігації за строком погашення в 2047 році, початковий термін погашення через 150 років, тобто типові облігації за рейтингом BAA. Між дохідністю облігації і цінами на них існує зворотня залежність. Що нижча дохідність, то вищі ціни і навпаки. Падіння ціни 3% облігацій компанії Northern Pacific Rye – в 1940 році поставило під сумнів правильність цього твердження. Неймовірно, але вже через кілька років ціна облігацій досягла свого історичного максимуму, а потім упала приблизно на дві третє, насамперед через зростання процентних ставок. Не менш приголомшливі коливання ціни спостерігалися і щодо облігацій найвищої якості протягом минулих 40 років. Звернімо увагу на те, що зміни в ціні облігації не відповідають пропорціям змін – зворотним дохідності, оскільки фіксований номінал облігації на рівні 100% піддавався помірному впливу інфляції. Хоча для облігацій з дуже тривалим строком погашення, таких як облігації компанії Northern Pacific, пропорції змін ціни і дохідності були приблизно однаковими. Починаючи з 1964 року, на ринку високоякісних облігацій спостерігалися рекордні коливання в обох напрямках як ціни, так і дохідності. Якщо взяти, наприклад, муніципальні облігації, неоподатковані, то їхня дохідність практично подвоїлася з 3,2% у січні 1956 до 7% у червні 1970 року. Відповідно, їхній індекс цін знизився зі 110,8% до 67,5%. У середньому 1970 року дохідність високоякісних облігацій із тривалим терміном погашення була вища, ніж будь-коли раніше за майже 200-річну економічну історію США. Відповідно до Гремового правила протилежності, у 2002 році дохідність довгострокових облігацій казначейства США досягла свого найнижчого значення, починаючи з 1963 року, Оскільки дохідність облігацій зростає у зворотній пропорційності до ціни, така низька дохідність означала, що ціни зросли. Водночас інвестори із більшим задоволенням скуповували ці надзвичайно дорогі облігації з майже гарантованою майбутньою низькою дохідністю. Це ще раз підтверджує настанови Грема про те, що розумний інвестор не повинен ухвалювати рішення, які ґрунтуються на коливаннях цін фондового ринку. 25 років тому Саме перед тим, як розпочалась бичача фаза фондового ринку, дохідність за облігаціями була на найнижчій позначці в історії. Довгострокові муніципальні облігації повернулися до 1%, корпоративні – до 2,4%, порівняно із 4,5% і 5%, які раніше вважали нормальною дохідністю. Старожилам з «Волстріт» довелося неодноразово на власні очі переконатися у справедливості закону Ньютона про дію і протидію, однаково і протилежне на фондовому ринку. Найяскравішим прикладом цього було зростання фондового індексу Доу-Джонса з 64 у 1921 році до 381 у 1929 і з подальшим падінням до 41 у 1932. Але цього разу найбільшого коливання зазнали зазвичай стабільні і практично незмінні ціни і дохідність облігацій високого класу. Мораль. Ніщо важливе на Олл-стріт не відбувається так само, як раніше. Це перша частина нашого улюбленого вислову, що більше щось зазнає змін, то більш незмінним воно залишається. Якщо правильно спрогнозувати курс акції практично неможливо, то для, для облігацій це абсолютно неможливо. З аналізом сучасної ситуації, який пояснює нещодавню дохідність, різноманітність облігацій та інвестиційних фондів, які функціонують сьогодні, можна ознайомитися в коментарях до розділу 4. Раніше, спираючись на стан справ на ринку облігацій, можна було принаймні отримати хоча б натяк на те, що бичача чи ведмежа фаза ринку завершується. Але таких підказок не існувало для прогнозування змін процентних ставок і цін на облігації. Отож, інвестор мусить обирати між довгостроковим і короткостроковими облігаціями, переважно виходячи зі своїх власних уподобань. Якщо він хоче впевнитися в тому, що ринкова ціна облігацій не знизиться, то найкращим варіантом для нього, очевидно, стануть ощадні облігації США серії E або H, які описані в розділі 4. Будь-який з цих випусків забезпечить його дохідністю в 5% за результатами першого року, для облігації серії I e на строк до 5 років і 10 місяців, для серії H до 10 років. І при цьому йому буде гарантовано викуп за ціною, яка покриває його витрати на покупку або навіть вищою. Таблиця 8.1. Коливання дохідності облігації, а також цін двох представницьких облігацій упродовж 1992-1970 років. Якщо інвестор розраховує отримувати 7,5% дохідності, який зараз забезпечують довгострокові корпоративні облігації високої якості, або 5,3% за безпроцентними муніципальними облігаціями, він має бути готовий до того, що їхня ціна коливатиметься. Банки і страхові компанії користуються привілеєм оцінки високоякісних облігацій такого типу з використанням математичного методу обчислення амортизації вартості – який ігнорує ринкові ціни. Індивідуальному інвестору не зашкодило познайомитись з таким методом. Коливання цін конвертованих облігацій і привілейованих акцій – результат впливу трьох різних факторів. Перше – зміни цін взаємопов'язаних звичайних акцій. Друге – зміни у фінансовому становищі компанії. І третє – зміни у відсоткових ставках. Велику кількість конвертованих облігацій продавали компанії – фінансовий стан яких був не найкращим. Три найвищі рейтинги для облігацій привілейованих акцій – це і А, відповідно до інформації агенції Moody і ААААА для фондового індексу Standard Poor. Існують і інші, які знижуються до рівня D, разом зі зміною якості цінного паперу. На деяких з них позначилася фінансова криза 1970 року – у результаті конвертовані облігації за останні роки зазнали потрійних змін і коливання цін виявилося надзвичайно суттєвим. Тож інвестор зазвичай помиляється, очікуючи від конвертованих облігацій ідеального поєднання безпеки облігації високої якості з ціновим захистом і можливості виграти від зростання цін на звичайні акції. Тут буде доречно згадати про довгострокові облігації майбутнього – Чому б не зробити так, щоб результат від зміни відсоткових ставок був рівномірно розподілений між кредитором і боржником? Одна із можливостей, одна із можливостей полягатиме в продажі довгострокових облігацій із процентними виплатами, які змінюються залежно від зміни відсоткових ставок. Основні умови цієї угоди такі. Ціна облігації інвестора завжди коливатиметься на рівні 100. Якщо компанія зберігає свій кредитний рейтинг – але розмір відсоткових виплат змінюватиметься відповідно до процентного доходу, який пропонується за новими випусками. Для корпорації перевага полягатиме в тому, що завдяки довостроковому фінансуванню вона економить кошти, які мала б витратити на багаторазове рефінансування свого боргу, але за таких умов вартість обслуговування боргу рік у рік змінюватиметься. Ця ідея вже частково впроваджена в Європі. Зокрема, Італійським державним електроенергетичним концерном, який випускав гарантовані боргові зобов'язання із плавачою ставкою, вони мали термін погашення в 1980 році. У червні 1971 року представники концерну в Нью-Йорку оголосили, що протягом шости наступних місяців за цими розписками виплачуватиметься відсотки із розрахунку 8,125 річних. Такі самі гнучкі умови були запроваджені за 7-8% облігаціями банку The Toronto Dominion Bank, які були випущені в червні 1971 року зі строком погашення в 1991 році. До липня 1976 за ними виплачували 7%, а потім 8%. Крім того, власники облігації отримували право погасити облігацію в липні 1976 року. Упродовж останнього десятиліття інвестор, який хоче придбати облігації, стикається з надзвичайно серйозною дилемою. Він має вибирати, що для нього важливіше – гарантія погашення основної суми боргу, але змінливими і зазвичай низькими короткостроковими відсотковими ставками, чи фіксований процентний дохід зі значним коливанням, зазвичай у бік зменшення номінальної вартості. Було б добре, якби інвестори могли знайти компроміс між цими двома екстремальними ситуаціями і були б упевнені в тому, що ні їхній процентний дохід, ні його номінальна вартість не впадуть нижче ще певного мінімуму, скажімо, впродовж 20 рухів. Цього можна досягти без особливих складнощів, використовуючи нову форму облігацій. Зверніть увагу, дещо подібне зробив уряд США – Подовживши випуск ощадних облігацій на нових умовах з урахуванням вищих відсоткових ставок, наша пропозиція стосується облігацій, які випускають на довший термін, ніж облігації і потребує більшої гнучкості з погляду забезпечення процентних ставок. Як ми вже згадували в коментарях до розділів 2 і 4, казначейські облігації, які захищені від інфляції, або TIPS, це нова і удосконалена версія облігацій, про які говорить ГРЕМ. Навряд чи варто говорити про неконвертовані привілейовані акції, оскільки їхній особливий податковий статус гарантує безпеку, яка раніше була більш бажаною для корпорацій, зокрема страхових компаній, ніж для простих інвесторів. Ціни на низькоякісні акції майже завжди зазнають значного коливання у відсотковому співвідношенні, майже так само як і звичайні акції. Нічого іншого ми про них сказати не можемо. У таблиці 16.2, розділ 16, подано інформацію про зміну цін на неконвертовані привілейовані акції з грудня 1968 року до грудня 1970 Середнє зниження їхнього курсу склало 17%, тоді як відповідно до фондового індексу S&P Composite курс звичайних акцій упав на 11,3%.